A János írása szerint való szent evangélium, 20. fejezet. A hét első napján pedig jó reggel, amikor még sötétes vala, oda méne Mária Magdaléna a sírhoz, és látá, hogy elvétetett a kő a sírról. Futa azért és méne Simon Péterhez, és a ma másik tanítványhoz, akit Jézus szeret vala, és mondanék így. elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették őt. Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. Együtt futnak valapedig mindketten, de a ma másik tanítvány hamar megelőzi Pétert, és előbb jut a sírhoz. És lehajolván látá, hogy ott vannak a lepedők, mindazáltal nem megy valabe. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a sírba, és látá, hogy a lepedők ott vannak. És a keszkenő, amely az ő fején volt, nem együthon a lepedőkkel, hanem külön összegöngyülítve egy helyen. Akkor aztán beméne a másik tanítvány is, aki először jutott a sírhoz, és lát, és hisz vala. Mert nem tudják meg azt az írást, mert nem tudják valamég azt az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. Visszamennének azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künnál vala a sírnál sírva. Amíg azonban siránkozik, behajol vala a sírba, és láták két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másik a láptól, ahol a Jézus test feküd vala. És mondának azok neki, asszony mit sírsz? Mondanékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom hová tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordula, és látá Jézust ott állani, és nem tudja vala, hogy Jézus az. Mikor mondanéki Jézus, asszony mit csész, kit keressz? Azt pedig gondolván, hogy a kertész az, mondanéki. Uram, ha te vitted előt, mondd meg nékem, hová tetted őt, és én elviszem őt. Mondanéki Jézus, Mária, az megfordulván mondanéki. Rabbóni, ami azt teszi mester. Mondanéki Jézus, ne engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz. Hanem menj az én atyám fiaihoz, és mond felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én istenemhez, és a ti istenetekhez. Elméne Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Mikor azért estve vala azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva valának, ahol egybegyültek vala a tanítványok, a zsidókról való félelem miatt, eljöve Jézus és megáll a középen. És mondanékik, békesség néktek! És ezt mondván megmutatá nékik a kezeit és az oldalát. Örvendezének azért a tanítványok, hogy látják vala az urat. Ismét még azért nékik Jézus, békesség néktek! Amiként engem küldött vala az atya, én is aképpen küldelek titeket. És amikor ezt mondta, rájuk le, is és mondanékik. Vegyetek szent lelket! Akik meg bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak. Akiéik megtartjátok, megtartatnak. Tamás pedig engy tizenkettő közül, akit kettősnek hívtak, nem vala ővelük, amikor eljött vala Jézus. Mondának azért néki a többi tanítványok, láttuk az urat. Ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismétben valának az ő tanítványai Tamás is velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen és monda, békesség néktek. Azután mondta a Tamásnak, Hozd ide a te újadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő, és felele Tamás és mondanék ki, Én Uram és én Istenem, mondanék Jézus, mivel hogy láttál engem, Tamás, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Sok más élt is, mivel ugyan Jézus az ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében.